Ármas Könyvelés, irodalmi podcast, Péntekente. És körül mindenki elhallgatott szervustokat. Szervustok. Hello. 25. ezüst podcast adása van a Hármash könyvelésnek minden adásban elmondjuk, hogy magunk sem gondoltuk, hogy eddig eljutunk, most sem gondoltuk volna, és hát 25, az mekkora nagy szám, meg minden. De most megfogadjuk, hogy legközelebb csak mondjuk 50-nél mondjuk. Igen, igen, igen, és 26-ra ki kell tálni valami rendkívül vicceset, mert ez viszonylag egyszerű volt azért. Aha. Aha, hát a 33 is szép, akkor lesz nagykorú egy hobbit. A ha, ha. Hm. 33 pedig végézős, amikorunkban bár halott volt, podcast lesz. <höröl> De ha már így Jézusról beszéltünk. Akkor egy okstriteres Igen, ugye az a, az a koncepció, hogy most már nem hírek vannak, hanem érdekes témák. És az érdekes témák között én a New York Times-ban találtam egy cik, cikket arról, hogy, hogy egyáltalán miért használnak Twitter-t írók, és hogy ez jó-e és rossz-e, és meg, meg, megszólaltatak mindenféle írót, aki aki harcosan nem twitter, meg aki szereti, meg aki kötelességtudatból csinálja. Aztán azt gondoltam, hogy ez olyan érdekes téma. Mondjuk, Gabi, te nem, nem vagy fent twitteren, ugye? Fönt vagyok, csak aktívan nem létezem, ott. Tehát van, már azt sem tudom pontosan mi a... Twitter.com tud... címen lehet elérni. Azt igen, de már nem tudom, hogy, hogy, hogy milyen acol vagyok, de az az igazság, hogy nem, nem, nem vagyok ilyen rövid Aha. híres, vagy nem, nem tudom, túl rövidek azok a szövegek, és valahogy olyan... É, figyelj, ez érdemes a mestereket nézni, hogy mit hoznak ki a 140 karakterből. Aha. Nekem van egy külön kontóm, amit arra használok, hogy csak így ilyen híres embereket követek vele. Szóval így elkülönítem a, a közösségi fecsegős twitter A ki. Nem a caps hanem van a, a, a csetelős mód, ami ilyen IRC utánérzés, ugye a, a magyar Twitter közösség címmel, és, és van a másik, amikor mondjuk érdekes embereknek a 140 karakteres dolgait követi az ember. És egy nyelvi okokból is úgy döntöttem, hogy érdemes kettő külön kontót tartani. Az egyik, mert ugye magyarul beszél az ember, a másikban, meg ha esetleg így hozzá akar szólni a híres emberhez, akkor azt meg angolul kell, és hülye jön le szerintem, ha valakinek egy ilyen profilban, meg streamben ott keveredik. Az olyan menőzős dolog, nem? Nem, hiszem. Nem, Belefér neked? Minden esetre, szóval van egy, van egy ökántom, amit arra használok, hogy ilyen többek között írókat is kövessek. És egy párat így mondanék, aki jó pufa. A legjobb szerintem, akit így érdemes követni, ez az ilyen renkint. Uh -huh. akinek szeretjük a rébuszos könyveit, de a Twitteren nem rébuszokba beszél. Ugye a, egyébként az a típusú twitterelő vagy twittelő, hogy mondják ezt a szakmában, Ádám? Twitterező. Twitterező, hogy uh, tényleg így a, az élet apró részleteit itt szívesen megosztja, szóval, hogyha ha egy jó sörtivot, vagy egy jó lemezt vásárolt, akkor, akkor azt megosztja. És mondjuk így lehet kontrasztba állítani, mondjuk a Neil game-ennel, akiről sokat beszélünk mostanság, ő inkább így arra használja a Twittert, hogy így reagálja, meg válaszoljon a rajongóknak, meg hát promóciós dolgokra, hogy most ez jelent meg, meg az jelent meg. Egyébként most ilyen kutatásként így klikkelgettem egy kicsit, hogy miket írtak mostanság, és azért ezt nagyon vidám látni, hogy a Neil meg a számárásdi egymásnak így gratulálnak különböző dolgokat a twitter szóval meg van ennek a varázsa, hogy így látni napi szinten, ahogy beszélgetnek. Mint hogyha ott a melletted levő, mondjuk a kávézóban melletted levő asztalnál ott, ott beszélgetnének, és akkor ráadásul nem is ciki oda nézni. Szóval jó pofad dolog. Hát nem tökövetsz valakit? Igen, igen, éppen keresem őket itt párhuzamosan, igazben tudom mondod. Az egyik kedvencem az, az nem, nem regényíró, hanem de van regény, sőt beszéltünk róla, Van aki, hogy Isten verte azért ezt mindjárt tudjuk. Képregény őrült, ja. Meg egyébként minden, minden tiszteséges mérte szerint őrült szerintem, uh -huh. és ő ilyen egészen furcsa, sajátos stílusban kommunikál. Volt egy időben egy ilyen generátorpége a reggeli beköszönéseit látott vele generálni, ez a szervusztok internet kurváitól a jó reggelt kedves megnyalható békáimig terjelt nagyjából. Uh -huh. Uh, folyam, mindig bejelenti, hogyha éppen a kocsmába készül, hogyha ott van, és, uh, és közben uh, retweetel is tök jókat, meg van kommunikáció, de ez a, ez a túltöltött jelzőkkel telig az, szöveg az is. Aha. Jó pufa dolog látni, hogy nekik is, hogyha elromlik az internet, akkor lassan szerelik meg, meg ők is az élet apró bosszúságaim föl tudják húzni magukat így közelebb hozza az emberhez. Jópofa belelátni így az alkotói folyamatba, és mikor, mit tudom én, ez a ilyen pont két hogy na már, már sikerült három oldalt írni, és ez milyen happy dolog. Ha a másik meg, itt akartam ajánlani, az meg uh, lavititár, aki aki ez szintén nem normal és semmilyen mérce mentén. Neki meg ilyen öt percei vannak hogy mit tudom én, vegyél egy bármely zsidó szót, amit éppen Weber szót, amit ő éppen találd, és akkor el is mondja, hogy mi az, és akkor melyik kövcímükben lehetne ezt bepasszintani. Vagy valamikor biszlamául kezd el beszélni, nem tudom, hány évet van ott Vanuatun, ami egy ilyen nagyon furcsa angol, alapukra, a nyelv eleve. És vannak ilyen 10 perces rendek amikor nagyon sok dolog folyik be csak titáltól, és a nagy része hülyeség. Zsink az ember mondjuk a munkát. Egyébként a New York Times cikkben az az érdekes, hogy, hogy természetesen jön az az érvelés, hogy, hogy hát nem szabad, hogy, hogy belássál abba, hogy hogyan gyártják a virslit. Tehát igazából a mű a lényeg, és, és nem az író. De szerintem ebbe is meg lehet találni, nem így a balanszot Uh, jó kérdés. Szerintem most, hogy uh, mert közelebb rántotta az internet egymáshoz az embereket, tehát uh, abban a korban, amikor az íróról tényleg akkor tudtál meg valamit, hogyha bekopagtattál hozzá, akkoriban... Uh, még uh, megszokott volt az, hogy nem láttál bele az életével, vagy csak abban, amit megosztott, vagy amit leplegykáltak róla, de manapság már teljesen publikusát váltad az életed, és ez szerintem borítja ezeket az írói hozzáállásokat és tehát hogy mennyire része az életének a, a mennyire épül be az élet a, a műbe, vagy a, a Mű folyamba. Nekem ez körülbelül olyan, mint a sorozat, hogy uh, van a sorozat, és utána, amikor éppen nincsen, uh, vagy szünet, vagy nyári szünet, őszi szünet, mit a Miami baseball meccs, akkor is valamivel fenntartják két epizód között a, az érdeklődést, és akkor így ráépítenek dolgokat. Most kedves hogy ez mennyire része a sorozatnak a, a, a film fenntartás. Szóval ez inkább egy eszköz, de már ez átalakult. Jó, hát meg az is fontos, hogy ne érezze úgy az ember, hogy folyamatosan eladnak neki, nem? Tehát ha uh -huh. meg valaki folyamatosan promócióra használja, csak, nyilván akkor nem kell követni feltétlen, de azzal így lából csak magát, mert, mert ennek egy személyes csatornának kéne lenni, nem több, többnek, mint promóció, csak. Igen, az úgy inkább visszaügy szerintem, mint használ. Jó, akkor tehát az, az amit itt következőenek beraktatok a adásnaplóba és be is fogom a számot, hogy konferálja fel, Gabi. Így van, a három közül egyet választhat, annyit nehezítek a Gabinak azért. Ja, igen, a három kihíremből, de csak az egyik téma, a másik az igazából csak annyit, hogy meg akarom említeni, és meg is fogom, ha nem itt, akkor majd valahogy ráterel. Jó, van, akkor említsed meg. Jó, a témám az a Judnak, Lőrinc a blogján születő paranója SF modra vagy objektív kritika. És ez egy három részes hát igazából ilyen morgolódásnak is nevezte valaki, és, azt mond, és ezt nem itasította vissza a szerző teljesen, de azért valamiket megfogalmazott. Voltak épp néhány dolgot össze lehet így foglalni. A kritika sosem lesz objektív, de ettől függetlenül lehet objektivitásra törekvő, és ezt le kell nyelni annak, aki kapja. Uh, lehet, hogy ezzel kicsit túlságosan de de... Szerintem Judy elég alaposan vette végig ezt, hogy most hogyan lehetne objektív kritikát érni, ugye teljesen lehetetlen, bármilyen. És azt akartam mondani az íróktól kezdve egészen odáig, hogy mi tetszik neked meg éppen, hogy keltél fel. A másik pedig az, hogy ezt hogyan fogadják, tehát ezt a fajta mindenképpen a szubjektív szűrőn át áramló véleményezést a szerzők, és ennek meg az a plusz rétege, hogy idehaza ide az SF. SSF közösségben mindenféle paranoid reakciók vannak. És erre akartál lecsapni? Nem tudom igazából, mert csak csúnyákat tudok mondani. Mond? a magyar science fiction annyi baj van, de annyi a világon, hogy ezt felsorolni is hosszú. Most hirtelen az hogy kettő lap is, és majd kapcsolódni fog. A kettő lap is a, az sf és meg az SF portál is felháborodott egy blogposzton, ahol megismertették a egyik alapítójának a, a gondolatok, de amely szerint az SF az halott. Aha. Mert hogy nem, nem pozitív jövőket meg olyan hihető jövőkben gondolkodik, hanem ilyen, ilyen vészforgatókönyveknek a legrosszabb verzióit lázolja fel mm. mostanában, és ő nem inspirálja a fiatalokat. És, Hol írta és kicsoda? a poszterem volt azt hiszem, a Galaktikának a blogján, de mindegy is. Aha. Uh -huh. és, és ilyen az esetnek van értelme, mert mi azt mondjuk, hogy van értelme, szintű együtt, vagy egyetértések vannak, de ezen túl szerintem már nem sok. És ragaszkodunk, egy alanykorhoz ragaszkodunk ahhoz, hogy ennek így van értelme, és, és nagyon nem áll össze. De igen, de az egyik, egyik megújulási lehetőség az tényleg az, hogyha a kritika az megerősödik, és megindultak már erre e, irodalmi irányzatok, vagy ráépültek arra, hogyha egy jó kritikai újság, vagy egy kritikai közösség kiépült, és akkor azt elkezdtek elfogadni. De hát ez mindenképpen fájdalmas, tehát ha bárki kap egy kis kritikát, akkor hát iszonyú szomorú pillanatokat okoz. De a kritika, a kritika, meg az olvasók elvárásai nem feltétlenül egyeznek. Ön... Arról a Használt fogom az a kifejezését, úgyhogy nem arra, amire ő. Tehát arról az irodalmi amit ér, vagy arról a fanbázisról beszélünk, akik, akik mondjuk a olvasnak. Még mindig? Vagy, vagy, vagy egy Clark jellegű kájhától indulnak el? Ja, nem most akkor nem a SF irodalomról beszélsz, hanem az SF táborról. Tehát azért, most mekkora a felvevő piac az a friss és kúrős, írásoknak, az más tészta, hogy most egy csomóan ott ragadtak, hogy az évről peret meg tudom én, de ettől még az irodalom, tehát az irodalom mindig előbbre van, mint az olvasó. Igen, csak valóban meg kéne élni. És én 1500-2000-3000 példányos piacon nem figyelembe venni, mit akar az olvasó, az sem jó stratégia. Ehm... Egyébként ilyen feneketlen gödölnek tűnik tök jó, ennyi egyébként egy jó kritika meg jól jó regények, de nem látom, hogy örök kiútod belőle. Aha, de beszéltem az e-book kiadásról, ez pont erre tudnám választ meg még a, a, a saját kiadások is. Tehát engem azt sem érdekel, hogyha megindul az özön, a szényvízözön, de, de legalább. Tehát az, hogy azért adjanak ki könyvet szerzők, hogy ezzel az olvasói igényeket szolgálják ki, ez, ez, ez meg én sem Tehát nem, nem, nem szeretném, hogyha ideg jutnám csináljon, amit akar, aztán, aztán még meg majd rá, meglátjuk, hogy hoppá, azonra még nem volt eddig igényem, de most már van. Nem gondoltam, hogy Azt vissza lehet vissza. mondani, hogy mind a kettőnek van a helye? Én most most nem, hely. kell egy Én piacot szobálás, is van. kell is piacot teremteni, meg növelni, nem? Tehát olyan, olyan anyagot, ami ráviszi egyáltalán a, az olvasókat, hogy, hogy belekóstoljanak nem egy modern magyar SF irodalomba, és aztán lehet próbálkozni erősebb darabokkal, hogyha van, aki már erre fogyasztóképes, nem? De... Nem. Ja, nincs. Nincs több mondani valam. Ez egy modern magyanesi irodalom vajon van, nem? A második a bukiadás az, az játszót érnek teljesen jó, de azért amikor elmegy valamiből nyolc példány mondjuk, akkor valószínűleg meggondolja a szerző, hogy ezzel szeretnék a következő fél évet, hogy megírja a következő regényét. Hát, a kis számokról beszélünk. Uh, Angy van nehéz, úgy, hogy oké, okay, hogy, hogy a regény írás az egész embert kíván, meg, meg kéne belőle élni, de, de alapvetően ámra még a műalkotás még mindig nem, nem egy békettem. Még mindig nem uh, kéne, hogy összefüggésben legyen a megélhetéssel. Tehát ezekben belülről fakadó igény arra, hogy valamit létrehoz. Aztán persze ez jó, hogyha támogatják pénzzel, meg időd jut rá, de. de akkor maga. Na, lehet, hogy nagyon szélsőséges vagyok, de akkor beszél egy, egy, egy regény az életedbe, de akkor azt megírod. De hogy most e, e, tényleg attól tett függővé, hogy valamit létrehoz, ami szerintet fassa, sipoljuk ki. A, mert hogy megjelenhet-e valamilyen papírmagazinban, vagy pedig e, kapszért kapsz elég pénzt, ez szerintem ma már ettől el lehet szakadni. Jelentős meg az interneten. ez, értesz. Korán sem megélhetésről beszéltem. Arról, hogy kifizeti a cikidet, meg az ice amit az írás közben elszívtál meg megitt el. Van-e annyi zseppénz, hogy nem igyel venni, venni belőle egy könyvet? Ja, hát más, ez amit már, más írt meg. Ez már jó ideje elszakadt a, a művészet a, a munkától, úgymond. Tehát, vagy bármiféle a piactól. Mert ezt ezt így, egyébként több alkalommal megbocsátjuk az irodalomnak. Ugye fenntartunk egy Na, nem, nem, nem, nem, nem veszem elő a veszőparipámat. Ennyi, vége. <gül> <gül> <gül> Oké, okay, akkor szúrd be ezt a kis bónusz izé, hír bejelentés, vagy link, vagy dolgot. <gül> ja, ja, ja, ja, nekem van még két hírem, de ezek tényleg csak ilyen, hogy meg legyen említve. Az egyik az, hogy, hogy csak pont most olvastam az Ereses Rédelemben végén, hogy a, a Gottak halálának én 85. évfordulója van, bár a, nem tudom, miért ünnepeljük azt, valaki meghalt, de... Az ő eszettébe szerintem indokolt. <gül> értem, értem, értem. ha rendesen én... megölte volna valaki, hogy ilyesmit, de ágyban bárnek közt. Nagyon Jobb ez így, jobb ez így. Így volt ideje még írogatni. Én nagyon kedvelem az ő regényeit. Aztán gondoltam, említjük meg, jó asszony volt, meg fiatalnak is. A másik pedig egy, egy TV műsor, amiről az a baj, hogy csak olvastam, de látni nem láttam, pedig egy perc, négy perces műsor. Ez a Duna tv indult, és a Lassz János minden nap egy könyvről könyvet ajánl ő, négy percben, és az a cím, hogy egy könyv. Szerintem sokkal viccesebb lenne, ha minden nap ugyanazt a könyvet. Tehát akkor lehetne egy ilyen érdekes performance, hogy, hogy ugyanazt a könyvet, de máshogy ajánlani. <gül> lehet, így, lehet. más-más könyvet, az könnyű, nem? Hát Jánosnak ezeket ö, ö, simán lehet ajánlani, tehát ő egyrészt nagyon nyitotta mindenféle külső ö, véleményekre, meg minden játékra, de hát nem biztos, hogy most a Duna TV az elsővéten ezt akarja, de lehet, hogy ezt meg lehetne játszani. Ajánljunk nekik anyveket. Bár lehet ezt lesz... egyébként az interneten nézni valahol? Biztos a Duna TV-t valahogy nem így? Van valami archívum? Ö, hát csak egy gyors keresést voltam ma, így munka közben és akkor nem sikerült, de, de remélem, hogy elérhető lesz. Na, kíváncsi vagyok. Vagy hát a, másik, akkor a hogyha meg elérhető lesz való, akkor a János biztos belinkeli az oldalára, az a oldal, még szerintem érdemes körülnézni. Nagyon jó. Prózája és a versei is, meg a gyerekszövege is, nagyon szeretem őt. És uh, ő aztán tényleg az, aki mindenféle kiesztergálódás nélkül be lehet fogadni, mint kortárs irodalmát. Ezek voltak a kis hírek, csak említés. Jó van. És akkor tök jó, mert egy kis vita is volt, tudod, ilyen mérges hangon, abszolút kis érzelmet is sikerült belevinni a ne, ne legyen steril a műsor. Akkor a következő szakaszban akkor beszéljünk arról, hogy, miről, hogy, hogy mit olvastunk. És nem tudom, hogy Gabi szerinted erről az 1Q84-ről ér beszélni, vagy csak hogyha mind a három könyvet elolvastam? Ö mindenről ér beszélni, de csak szerintem simán. Aha. Szóval rögtön probléma, hogy nehéz kimondani az író nevét ez a Haruki Murakami. És egyébként ennek a kapcsán pont véletlenül olvastam egy nagyon idevágó cikket, hogy, hogy, hogy az is egy, egy probléma az, az e-könyvek esetében, hogy még a papírkönyvnek ugye ott van a, a borítója, meg a címe, mindig ahogy hozzányúlszok, hogy látod, a, az e-book az, az olvasóba ott van megnyitva, ahol éppen tartotta, -e, és nem feltétlenül látszik semmiféle borítót vagy címet, hogy akármit rajta. És ezért gyakran hogy elfelejtje az ember, hogy milyen alkotótól, milyen című, pontosan milyen című könyvet olvas. És ezzel a muraka, amivel belefutottam, hogy még nehezen megjegyezhető neve is van. És így konkrétan így ismer, ismételgettem magamban a nevét, hogy hát a rögzül de most így sikerült visszahozni, szóval a Murakaminak a 1Q84 című könyvét kezdtem olvasni, és ez így a három részes dolog, most mondta nekem a Gabi, hogy magyarul kettő darab jelent meg belőle. Igen, és közben félúton azt meghalt a fordító is, úgyhogy várhatsz. Ó. Ó, de én, én az eredeti olvasom, csak, csak az olvasóknak szólt ez, hogy, hogy óvatosan lehet kezdeni. És Igen. nem fogják sosem megtudni, hogy a lakája gyilkos. Ó, de szomorú. Egyébként ezt bele akartam, szóval csak már megint kikapcsoltam a, a mikrofont, <gül> és megint a szabatokba vágtam, vagy hatszor, hogy ez, ez nagyon frappánsan az 1984-nek fordították magyarul, ami nekem tetszik. Nekem is tetszik, mert ugye az az, az alaphelyzet, azt talán nem spoileres, hogy, hogy rögtön a könyvelein az egyik főszereplő hogy az egy ilyen fura helyzetbe kerül, úgy érzi, hogy kicsit körülötte, apró részekben megváltozott a valóság. Az első jele az az, hogy, hogy eddig a rendőröknek egy kolt típusú fegyvere volt, és kicsit más volt a ruhájuk, és most már valami Glock vagy valami hasonló fegyverük van, és, és akkor utána néz a meg beszélget emberek, hogy mióta is van ez, és akkor rátalál valami eseményre, amire emlékezni kellett volna neki is, de nem emlékszik. És aztán szépen apránként így, így változnak a dolgok körülötte. És akkor 1984-ben játszódik a könyv, de őt megpróbálja megkülönböztetni ezt a megváltoztatott, vagy megváltozott fura valóságot, és akkor ez a Q, ez a question Marknak a rövidítés, és akkor egy Q84-nek nevezi magában ezt az évet, és ebből azért lehet sejteni, hogy eléggé egy ilyen érdekes, <gül> kicsit zakkant könyve. Nekem ez az első regényem a Muraka, amitől előtte csak a futós könyvét olvastam. Úgyhogy nem is tudtam pontos, hogy mire számít, csak valamire azt hittem, hogy ez ilyen kicsit kifisebb dolog lesz. Így nem is tudom, fülszövegek vagy akármik alapján, de, de ez egy ilyen kicsit misztikus, ilyen önkeresős dolognak tűnik most így a... a Három regénynek a közepe fele járok. És nagyon érdekes hangulata van. ez hát a... nevezett mágikus realizmus, nem ezt nevezik? hogy ez annyira jó kis izé... Hát ezt most megézzem Te... magamnak, jó hang. Nagyon lassan nem. minden az, nem. <gül> nem. Nem tudok olyan regényt, hogy nem úzták rá, de három évben mágikus realizmus lenne. Viszont az a jó ebbe, hogy, hogy tényleg így, amikor nem olvassa az ember, csak éli a napját, akkor is kicsit így a hangulatod megváltoztatja. Tehát így annyira bele tud húzni ebbe a fura hangulatba a könyv, hogy, hogy, hogy kihatat-e valóságképedre is. Ami nagyon vicces dolog. És nem ittam semmit, tehát ezt tanékul. Egy picit lassan, lassan történnek benne dolgok, szóval nekem így az első benyomásom az, hogy ha csak nem leszenek valami jóka, hogy ez miért volt ilyen lassú, ezt lehetett volna akár két könyvbe is összepasszírozni, és akkor még szegény fordító befejezte volna idővel, de, de mindenképp egy érdekes könyv van benne valamiféle nyomozós is, de igazából, igazából két főszereplőnek a története, ami nagyon jól látszik, hogy hol fog összefutni arról szól, és, és hogy ők hogyan, hogyan számolnak le a múltukkal, hogyan dolgozzák fel, ami gyerekkorukban érte őket, és nem tudom, hogy, hogy ehhez csak színpad, ez a megváltozott valóság, vagy ebből még valami nagyon vicces dolog jön. Van egy ilyen félelmem, hogy ezt a, ezt a misztikumot nem fogja így feloldani jól a végén a, a Murakami, szóval az benne van a pakliba, és akkor picit csalódott leszek, de egyébként nagyon, nagyon tetszik eddig. Nagyjából ennyi. Egyébként olvastam még a, ilyen, lehet egy mondatos értékelés egy másik könyvre van, a Ellen DeGeneres nevű amerikai ilyen komikus hölgy, és az a könyve címe, hogy Seriously, I'm Kidding. Erről csak annyit mondanék, hogy nem vicces. Jaj. Csak? És miről szól egyébként? Mir vagy miről akar szólni a könyv? Vicces akar lenni. Ilyen kis szöszenetek vannak benne, hogyha blogolna szabad idejében, akkor, akkor ilyen bejegyzések kerülhetnének bele. Minden, ami eszébe jut, arról megpróbál valamit. És kicsit olyan, mint egy elmondaná neked. Tehát nem, nem, nem tűnik írott, írott munkának. És uh, nem is vicces. Tehát ez szatalmas probléma. Nem tudom javasolni senkinek. Viszont az egy 84 et az kezdjétek ti, és ko Hát, ha egyszerre írunk oda a végére. Na, majd márciusban. Addig sajnos nem kezdhetek bele. Ja, mert akkor, akkor jön a harmadik? Április táján, aztán majd így izé tervezni, hogy akkor meg az első két kötet, tehát azt így ledorálja az ember, és igen, állítólag áprilisban ezt ugye uh -huh. Gábor kollégám mondta, aki viszont magyarul kezdte olvasni, és elkezdte befalni, és, és aztán szomorú lett, hogy nincs teszert. Ádám, neked ez a Muraka, mi ez valamilyen könyvben meg volt már, vagy Ezt ismered? Teljesen, nem? teljesen kimaradt, én egy ilyen remekportkodban, a háromos szoktam róla hallani. Aha. Mindig elhatározom, hogy valamit elolvasok tőle, aztán jönnek tök jó könyvek, és akkor, ja. akkor még... Pedig te fogom szereted fogom. ezeket a beteg-japó dolgokat. De ez egy angol, nem? Nem, nem. ő japán... Ja, ő a japó-japó, akkor az, az, az is a az angol-japán. Az a angol... -japan. Milyen összezavaróak ezek különböző nemzetiségnek átszáz magukat japánok egyébként. Na hát, de akkor viszont mondd el, hogy ha nem, nem volt, akkor mi volt neked a héten? Nekem egy ilyen nagyon furcsa, önéletrajzos formában megírt könyv volt a, a hét egyik olvasmánya, mert hogy a boltnál elindult agája. meg is vettem áttalálás segítségével. Azt értem, hogy egy nagy hamarosan lesz a és az egyenlítői a Csaba Gábortól, és, és azt kezdtem elolvasni, és aztán egy másfél nap alatt elfogyott a könyv, amikor nem volt időm, akkor azt olvastam ilyen leggel, amit viszonylag szoktam. És egy gyönyörű, gyönyörű szép egyébként, alternatív történelmi regény. A másik világháború nem teljesen úgy ért véget, ahogy mi ismerjük, sikerült a dicsőségés náciknak legyőzni a, a szovjeteket, meg visszaszorít az amerikaiakat. A magyarok ennek megfelelően barátok maradtak velük, és uh, jutott nekünk gyarmat, tehát ilyen azért a mesében nincs, ugye. És hungarovilben az egyenlítő Magyar-Afrika kereskedemi központjában nő fel egy gyerek, majd belép a Fasiztai Szövetségbe, majd gimnáziumba jut, közben ott a négerek között kalandozik, mert azért a, a fajokkal szembeni türelem valahogy részévé vált a rendszernek. És, és egyszerre alternatív történelem, egyszerre karrierregény, és, és egyszerre egy ilyen nagyon furcsa önéletrajz jellegű regény, illetve önéletrajzként besélt regény, hogy hogyan hogy derül ki az, hogy ennek a rendszerek ugyanúgy nem volt sem, nincsen semmi értelem, mint a, mint a valóban megtörtént történelemben a, a szocializmusnak volt, és hogyan alakulnak ki mondjuk ugyanazok a ügyeskedők, meg, meg a, a rendszerek különböző grófiai és bárói, és hogyan hasonlom meg ezzel az egésszel. Nagyon szóra iszonyatosan szórakoztató, úgyhogy nem, nem tudok sokat mondani róla, hogy dicsérjem, és próbálom nem előni a poént, de, de, de. Én már is kedvet úgy, úgyhogy megkaphatod a jutalékod. Jó, ez nagyon magyar... érdekel. Akkor nem, hogy magyar jár. jó könyv, ez mindig. Igen, igen, igen. Ennek meg fel nem is új egyébként, csak hogy egy a magyar szentvészen egy fél mondatban, mert ez még nem volt ma. A 90-es években jelent meg először, és utána az Agavegy ezt felfedezte, hogy, hogy tetszen jó magyar könyv, és kiadtak 2000 akárhányban ismét. És, és jó. A másik az meg egy ilyen 99 centes könyv volt, amit a Harper Cornish adott ki, és amire Balás írta fel a figyelmet közi. Nem a mi Balázsunk, hanem egy másik Balázs, aki Japánban átszerezze magát magyarnak, mindegy. Uh, Metrafnak a Bad Monkeys című könyve, ami meg, meg, meg megint máshogy bolond, az, az sem normasztan, most nekem ilyen könyvek jutottak. Itt egy pszichiátrián kezdődik a történet, egy gyilkosság miatt letartóztatott nő meséli a történetét az orvosnak, aki hát nem igazán hiszi el neki, és mindig megpróbálja betámadni ezt például bizonyítékokkal, meg elméletekkel, hogy mégis, hogy hogy van az, és hogy a nő az miért, miért él egy államvilágban. A csaj pedig elmeséli azt, hogy ő egy viszonylag hosszú, azt hiszem 30 akárhány évnyi ideodatengődő széteső élet után hogyan lett a, annak a meg nem nevezett szervezetnek a, a része, aminek az a célja, hogy a, a gonosz ellen harcoljon. És egy ilyen igazi képregényes jellegű szervezet, vannak különböző vicces állneveken emlegetett aletségei, a csaj a hoz kerül, ami a rossz fűnök foglalkozik, és, és hát egyrészt van egy ilyen párharc az orvos és a beteg között, hogy, hogy az orvos meggyőzze a valóságára, vagy a beteg elhitesse az orvosa, hogy, hogy ez valóban létezik, és tényleg vannak a szív az lövő puskával kardazója furcsa, őrült emberek, akik kiiktatják a és akiknek az a, az a mottojuk, hogy ha hát a kormány ezt csinál valamit, de nem hanem, hanem mindenféle érdekek mentén dolgozik, hogy valakinek gonosztral is meg kell küzdenie. És akkor ezek ők. És mindegyik fejezet uh, csavarral ér véget. Sosem lehet pontosan tudni, és mindig versenyben vagy a a, a mesélővel, mindig versenyben vagy a szereplőkkel, hogy Egyre jobban így, becsavarodik a csavar. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hogy, hogy, hogy akkor most ki a bolond ebben a sztoriban, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy mi a csavar, vagy ki? Nem, nem az, a ki a gyilkos ki a lakály. <laughs> És Most fejeztem adás előtt 10 perccel, és, és, és jó csattanó, és tökéletesen működik ez is. És még mindig 99 cent? És még mindig 99 cent. Mm. A, a hónap legjobb 99 cent -e valószínűleg. Egyébként sajnos elkezdődött az Amazonnál is, hogy tényleg van ilyen nap, nap, nap 99 centes könyve. Ma szerencsére egy ilyen, ilyen mesztelen izé romantikus regény, Úgyhogy kibírom hogy de, de, de néha, néha tényleg így kénytelen megnyomni a megvásárló gombot az ember, és pillanatok alatt úgy leszünk, mint az iPhone alkalmazásokkal, mivel tele van a telefonom, és nem jut rá idő. Na, egy csomó minden ilyesúlyt vásároltam össze már. A 0 dollárs, meg a 99 centes, meg hasonlók. Ez most egyébként azt sem, hogy a magyar vagy, akkor akkor az Amazon voltban fél dollár, a 9 dollár rárakják a szállítást. Aha. Tudod, én amerikai vagyok az Amazon Ilyet. szemében. Így egyszerű. Ö, aki pedig nem amerikai az Amazon szemében, az mondjuk a kopia nevű boltban megtalálja a Apple verziót, és hát ha az ember jól rázza, akkor leesik a másodásvédelem. Csak azért, azért hallgattam egy picit, mert megnyomtam gyorsan a Buy Now gombot. <tos> szinte hallom a pénztárgép csőránését, és megjelenik a Jeff Bezosnak a mosolygó feje. Mi vagyunk azok a dílerek, akik azért tárulnak, hogy meglegyen a saját cuccuk. Egymást mindig meggyőzzük, basszus. Gabi, te meg akarsz győzni bennünket valamiről? Ó, én egy csomó mindenről. Vagyis hát én remek könyveket olvastam, meg volt, hála Istennek, olyan is, amit nem volt remek, és ráadásul ahogy nézem, mindegyik olyan, ami Második rész, vagy második könyv szerzőtől, vagy mm, Szilánon esetében meg X ezredik. Ezért az Avaratot ezt befejezte, a második kötetet, ami még magyarul megjelent, és tényleg piszton állíthatom most már, hogy úgy fejeződik be, hogy, hogy félre lehet tenni, és, és nem egy epizódért véget, hanem a, itt a második széria, tehát ilyen kellemesen függő más, de, de azért nagyjából úgy vannak ott a, tehát nem lógnak a fán a szereplők, hanem nyugodt körülmények között hagytuk őket, ahol még el éveken keresztül, amik esetleg ki nem jön több rész magyarul, vagy pedig be nem szerzi az ember a. a harmadik, talán már megjelent angolul, nem vagyok benne biztos, illetve még meg amí és én továbbra is nagyon szerettem ezt a könyvet. Aztán, ami viszont nem igazán jött be, ez az, hát ilyen egyestésnek vettem valami nagyon gyorsan valami, fino, gyorsan valami finomat, de ez a, nem az volt, az a Agatha Raisin-nek a második kötete, a, a Parázna Ló Doktor című, és hát ez, ezzel ez katasztrófa volt. Főleg az Na, én, az első... Életem, kell ilyen is. Hát, én végigolvastam, de a krimiszál az ilyen teljesen elsikadt, és, és, és folyamatosan arról vagy, hogy van ez a 40-es, 50-es nagyon jó lábú, de közben ilyen zömög testalkatú, hogy sosem derül ki, hogy ő most mennyire ö, csinos, meg mennyire átlagos. Mindenesetre pénz az van, hogy próbálkozzon, és, és teljesen idiótán a szomszéd ö, ö, nyug, nyugalmazott katonatisztre hajt. És, és a könyv jelentős része arról szólt, hogy most hülye csinált magával a katonatiszteret, vagy megint együtt nyomoznak. Hülye csinált magával. Ez a fajta feketén-fehéren váltogatós struktúra iszonyatosan unalmassá vált, és, és úgy éreztem, hogy én nem vagyok ennek a célközönsége. Aha. Tehát a, a, a kellemes, izév angol, ahogy azt a nem-angolok elképzelik, ö, típusú kis közösség bemutatása, kifigurázása, az tök jól működött az első könyvben, bár annál is én eléggé átlanásos volt, meg, meg ezt már olvastam valahol érzésű volt, de, de most az így, a, tehát ugorjunk. Én ezt most továbbiakban nem fogom elolvasni a többi részét. Viszont a, a Karin aftégen akit nagyon dicsértem a múltkor, annak most megvettem a másik könyvét is, és immár itt van nálam a harmadik is, ezt viszont még nem olvastam. Ez és az a skandináv dolog? Aha, igen, igen. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen, hogy vesztek egy könyvet, elolvasjátok a szerzőtől, és akkor utána a, a minden mást is megpróbáltok beszerezni tőle. Ó, Tehát, hogy. nekem van egy ilyen szörnyű gyűjtő könyvbe is, mindenbe így van, hogy, hogy akkor, akkor mindent be kell szerezni, még zenében is, meg akármilyen. Próbálok ezt el ezen be... erőt venni. Ú, uh, te akkor erős vagy. Én nagyon-nagyon gyenge, mert én rögtön akkor, amit lehet, így megválom attól a szerzőtől elolvasni, és, és örülök neki, hogy csak pár könyve van, mert akkor így meg lehet állni valahol a lejtőn. Megörülsz, de... ha már meghalt, mi? <laughs> igen, sajnos, igen. De az ő, hogy még él, igazából elég későn kezdett el érni utána megnéztem, hogy egyébként ő ki jön, meg mi jön, mert tetszettek a könyvei, és hát nem is tudom milyen, tehát idősebb korában nem mindig gondolt, hogy írni fog, de, de végül is egy ilyen családi tragédia. És utána a sok hatás, amit éveken át dolgozott, az lendítette ki, hogy akkor írjon, és ilyen komplet regények jöttek ki rögtön a keze alól. És ez a második, amit olvastam, ez a kitaszított, amelyik az első, ugye az, első az az árnyak, ahhoz képest ez viszont egy ilyen nagyjából tisztába rakott bűnügyi regény. Van egy főhős hölgyünk, aki elég érdekes karakter, mert 30x évesen hajléktalanként él. Van egy, egy darab használható kis meg paróka, meg sminkészlet, egy darab hátizsákban, valamint egy használható kézításkája, és, és így fizettet magának vacsorát, elegáns éttermekben, meg... Egy-egy estében szállodai szobád, de nem ad érte semmilyen extra szolgáltatást, csak így potyázik, eljátszol. Tehát mondhatném egyfajta szélhámos, de igazából teljesen ártalmatlan. És a lényeg az, hogy teljesen függetlenül akar élni mindentől. Tehát nem akar semmilyen módon se rögzítve lenni, se kapcsolódni senkihez nem akarja tervezni a jövőjét. És, és a sztorinak a egyik konyara az, hogy az egyik ilyen fickó, aki végül is megvacsoráztatja, meg kifizeti egy szobáját, másnapra szét lesz ráncsirazva a szobájában, és a csaj kerül gyanúba. És, és elmenekül természetesen a hotelből, de aztán még több ilyen, ilyen gyilkosság indul be. Tehát ha jó pár ilyen gyilkosságra megtörténik, valami sorozat gyilkos működik, és nagyon kaporja jön neki, hogy ezt a csajt viszont látták ott. Ez az egyik sztori, ami abszolút korrekt, azért nyomozza az illető, segítők, ellenségek, mit tudom, még talán IT szakember is van benne, de tényleg a megfelelő ízléses módon adogolva, semmi amerikai ö, baseball túlzás. És, és a másik szeri pedig az, hogy a csaj egészen fiatal korától, vagy nagyon kisgyerekkorától, a, a, hogy mi vezetett odáig, hogy 32-33 év, évesen az utcán él és aztán a egész végül összeér, tehát egy olyan szépen felépített, kellemes regény, de, de én nem éreztem azt a katartikus, hidegrázós érzést, hogy te jó Istenit, hogy hogy, hogy, hogy csavarodtak így életek, meg hogyan milyen apró döntések okozták azt, hogy, hogy elkanyarodsz, és aztán gyakorlatilag az életed romba döntöd egy, egy ideális kapcsolatból, vagy egy gazdag, sikeres életből, hanem ez egy, egy kicsit olyan átlagos volt számomra, de majd meglátjuk, hogy a harmadik könnyű milyen Lehetne Aján, ilyen, ilyen skandináv sorozatot indítani, múka és kacagás címmel, nem? <gül> igen, igen, igen, igen. Gondolkodom, hogy olvastam-e vicces uh, skandináv krimit. Mert vicces krimit azt már olvastam, ami mondjuk angol is, de nekem mondjuk még a, nem tudom, ismeritek a Dover mindent megold, ez jelent meg ilyen fekete könyvekben, és az a most nem jut eszembe, az az olasz sorozat két része is volt. Torrent a törvénybal, ez egy kicsit arra hajazott, hmm. ez a fickó, de sokkal ízlésesebb módon. Hmm. Volt szociális krimik, krimi, krimi szoktam a arra röhögni, de azt igazából nem úgy szentek többnyire, csak az időnek a keze, az vittesítette azért ezeket a az eléggé sarkos alakokat. Melyik, melyik, milyen könyv? Random szocialista krimi. Tehát ahol, ahol, ahol mind, minden rendőről, ahogy olvasod, de látszik, hogy milyen bajsza van, és hogy, hogy hogyan rajta tálni a sapka. Igen, Igen, nem a csak rendőrök, hanem, hanem akkor már kémelhárítók is, nem? Uh, olyat egyszer vettem, amik uh, ilyen BMS belső terjesztés és belső terjesztésbe kiadott krimik voltak, de nem mertem belekezdeni az igazságban, az első oldal Lehető el Lehet, hogy a következő adásra ezt hozom. Oké. Okay. Figyelj, aki már megcsinálta ezért, mi, mi volt az, nem, nem a hát nem, mi teszem fej, fejős? fejős igen, fejősével így van, onnantól szerintem bármit bevállalhatsz Amúgy azt vettem észre, közben még ezt el akartam mondani hogy a Matt ennek a Bad monkeys csókának most februárban jön ki a következő könyve, lehet, hogy ez magyarázat arra, hogy a, miért kerültek volna nagyon nagy akcióba a 2000-es Bad Monkeys Aha ami meg egy alternatív történelmi regény lesz. Azzal kezdődik, hogy 2001. 9. ó 11. ilyen keresztény fundamentalisták eltérítenek négy arab repülőgépet. Ebből kettő a Bagdadi World Centerbe csapódik be, egy a Riádi Arab Védelmi és egy mecca felé indul, de az leesik, mert ellenállnak a rajta levő utasok. És aztán itt is a 2009-ben kerít valami történelmet ilyen a világ köré. Úgy, hogy hamarosan előrendelés fogok kattintani. Hát, vagy kivárod, hogy ez is 99 centes legyen a következő könyvvel? Hát, igen, igen, nem hiszem, hogy megvan az a négy év most <gül> Csak Csak el kell felejteni, addig is vásárolni egy csomó könyvet, és hidd hogy elrepten az a négy év, úgyhogy nem is érted, hogy hogy lesz rá időt, hogy elolvasd. Eleve nem tudom, hogy a négy év az hányadás adás? 52-200 akárhány. Az milyen film már? Mert, hogy azt a 50 éves lakodal, amíg még vannak ilyen nevek, mint az, az is, meg a hasonlók mint Platina még, de onnan felfelé én nem tudom. Van gyément is. Tehát uh, igen. Akkor a legtöbb ember a száz hát éve előtt mellni. Mellni. rossz szokás amúgy. Igen, én magam is igyekszem leszokni erről, de meglátjuk, hogy sikerülne. Jó van. Ez viszonylag jó végszó volt. Így van, akkor majd ideig vissza is vágom. Én is vágt belé azt, hogy elköszönünk és akkor az jó, jó. Jó. Igen, igen, igen. Akkor most, Így van, most css, css, így vágtam ollóval, és sziasztok a jövő héten. Sziasztok! sziasztok.